Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab dong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Jawab sendiri <laughs> Pulang Yang semangat Yang jawab salam saya InsyaAllah dikuatkan iman Islamnya Diluaskan rezekinya Bisa kebayar hutang-hutangnya Wah, amin semua deh punya utang. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agit ah, terus semangat ya. <laughs> Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an ilaha illallah wahdahu La sharikalah Wa ashadu anna Muhammadan Abduh wa rasuluh La nabiya Ba'dah Allahumma Salli wa salim Ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alih وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم Wa la in ka faratum inna adhabi lasyadid Sahabat KSNS Kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu segenap pecinta pengagum pelestari Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sahaba wa sallam calon calon surga untuk akhwat calon calon bidadari bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa taala. Al-Mun'im Sang Maha Pemberi Nikmat Yang tidak pernah terputus nikmatnya kepada kita Senantiasa menjaga kita Menyembuhkan di saat kita sakit Mengeluarkan kesulitan di saat kita sulit Memberikan kebahagiaan di saat kita resah dan gelisah Allah Azza wa Jalla wa anta uddu ni'matallahi la tuhsuha jika engkau menghitung banyaknya nikmat-nikmat Allah maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya kau jadikan batang-batang pohon sebagai penanya air laut sebagai tintanya untuk menghitung banyaknya nikmat Allah Menyebutkan nikmat Allah Engkau tidak akan dapat menulis Segala nikmat yang telah Allah berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memerintahkan kepada kita Untuk membayar nikmatnya Karena kita tidak akan mampu Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukurlah Kalian kepada Aku dan jangan sekali-kali kamu kufur terhadapku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan Allah wahai kamu mina syakirin. Semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam. Teruntuk Nabi pemimpin umat. Nabi yang diutus sebagai rahmat. Nabi yang kelak memberikan syafaat. Kelak di hari akhirat. Nabi Yuna Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa لامه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم اجبر امه سيدنا محمد اللهم فرج عن امه سيدنا محمد واجعلنا من خيار امه سيدنا محمد يا رب العالمين استجب دعوانا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد sahabat ke sns Ikut saya semua di manapun anda berada Mari kita bersalawat terlebih dahulu Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta nurullahi fajran Jikta ba'dal usri yusran Rabbuna alaka qadran Ya imam al أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك Ya Rasul salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawat Alayka Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Alhamdulillah, semoga bertambah cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita memasuki episod ke-100 dari KSNS. Kali ini adalah tayangan spesial. Untuk kita semua. Tablet Akbar KSNS. <tuh> Mana yang hadir? <tuh> Banyak. Tuh, lihat orang-orangnya. Ada yang sedang berdua menyaksikan. Ada yang bertiga menyaksikan. Ada yang sendiri mungkin. Ada yang nyetel doang TV-nya. Tidak ada yang nonton. <tuh> yang penting kita tetap semangat. Bahwa episode ini adalah... Tablet akbar KSNS. Kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sedikit mengulang kisah-kisah kita dari awal. Awalnya memang KSNS itu tanpa meja dan kursi. Lama-kelamaan sutradara saya, produsernya pikir, kesian katanya, kalau gak ada kursinya, ditaruh kursi, tapi tablik akbar tidak perlu pakai kursi, karena ini mengulang sejarah KSNS dari episode yang pertama. Sahabat, kita memang sengaja membahas kisah-kisah sahabat, karena kisah-kisah ini sangat penting untuk kita bahas, bah salah satu penyebab kesuksesan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam itu dari al kisah terutama yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah para nabi dan rasul alaihim wa ala nabina afdhalus salat wasalam ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahawa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran. Jangan kemana-mana, pabrik akbar KSNS segera kembali di hadapan anda.